Видно, Максима, я виживаю з розуму. Ну, але це й не дивно в моєму становищі. Полежав би ти отак, ще й не те приверзлося б. Максим узяв себе в руки, відступився до вікна. звичкою поглянув на двір. По той бік вулиці, звичайно ж, помітив сусідку Ему Павлівну. Стояла, відкривши рота, і теж дивилася на нього. «Підглядаю у вікно і доносить», – подумав, а вголос мовив. «Я вас, Клавдія Миронівною, мамою називати можу, коли вже вам того так хочеться. Мені не важко?» «Ох, Максиме!» Блискучі очі Клавдії огром'як вирячилися, і Макс почув, як у її грудях заграли органи є духи. Стара ледве дихала. Здавалося, що серце її справді може не витримати. Не вірилося, що могла так розчулитися. Знав її розсудливою і прагматичною, а не такою, як зараз. «Піди і візьми її!» – раптом озвалася стара. «Кого?» – не зрозумів Макс. «Скриньку». «Скриньку?» Йому перехопило подих. Невже відкриє свою таємницю? І саме зараз, коли вже й вірити в це перестав. «Піди і візьми її. Мені тепер не шкода. Я чую. Смерть уже йде по мене. А де вона?» – видихнув. «Але Марині не кажи!» – грізно прошипіла стара. «Чуєш?» Марині не кажи, я її ненавиджу. Вона занапастила мою старість. Хай не знає, хай нічого їй не дістанеться, а тобі дам. Хоч ніколи тебе не любила, а тепер віддам тобі все. Отак. От Максим нагнувся над немічною. Клавдія Миронівно. «Мамо, ви тільки не хвилюйтеся, просто скажіть мені, де вона лежить?» Говорив до неї, відчуваючи, що зривається на скоромовку. «Скажіть, де? А за мною теж не пропаде. Ви мене ще не знаєте?» «Так, вам залишилося небагато, але я можу зробити так, що остаток своїх літ проживете як людина». Ви хотіли винограду? Так я завалю вас виноградом. Я буду приносити вам дорогі вина, шампанське. Еге ж, ви не мали його пили в минулому, правда? Зимне, з холодильника. Я вмію цінувати доброту. Найму няньку. Уявіть собі, тут буде пахнути парфумами. Я, я дістану вам французькі. Стоятимуть квіти. Хай неможливо вас підняти на ноги, але останні дні проведете гідно. І ти справді це зробиш? Прошепотіла зі свого столу стара. Та ви ще мене не знаєте. Розіб'юся, але зроблю. Тоді, Максе, ось що. Підійди і переверни мене на бік. Що? Та не дивуйся і тихіше будь а то ще Марина почує. Їй не скажеш? Не скажу. Обіцяй. Клянусь. Макс готовий був по розсміятися. Що-що, а цю клятву він дотримає. Тим більше, що Марина аж ніяк не вписується в картину його благополуччя, хоч ти лусний. Пухнасті студенточки – Грайливо годнувши сідницями, знову прошмигнули перед його очима. «Тоді...» «Візьми і переверни мене», пошепки наказала Клавдія Огром'як. «Там піді мною в матраці зашито папірець. На ньому схема. Ти прочитаєш і все зрозумієш». «То лебезуниха придумала», хихикнула стара. «Каже...» Макс тебе все одно піднімати не захоче, а Марина не додумається розпороти обшивку. У смаля тряслися руки. Та не бійся ти, бери перевертай, все одно я нічого не відчуваю. Бабине тіло виявилося надиво важким, тому що безвольне, подумав Макс, перевертаючи стару. Не раз йому доводилося переносити п'яних заводських колег, тому не дивувався. А тепер де й сила взялася. Єдиним рухом розшматував липку обшивку матраца. Спочатку намагався не дихати, але відразу ж забув про все на світі. Де ж вона? Ця клята схема. Десь там повинна бути, шепотіла стара. І коли смаль навалився на неї усім тілом, розгрібаючи вільною рукою огидні бебихи, Клавдія Гром'як раптом озвалася звучним, несподівано потужним басом –